separei, graças a deus E aí tu acha que eu deixei de comer um axoxotinho que eu não separei? Tu acha que eu deixei de comer um cozinho quando eu não separei? Aê, não case casar é uma merda, gastei dinheiro pra caralho Mas amigo, ter solteiro é que a vantagem. Nós dormi na putaria e acorda na sacanagem. Dormi na putaria e na sacanagem. Dormi na putaria e na sacanagem. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Tu se fodeu, sua amiga quer me dar. Você pudeu, sua amiga quer me dar Você, você pudeu, sua amiga quer me dar Depois de oito meses, a desgraçada me liga e fala Frank, vamos voltar Depois que eu já tinha comido a metade da xoxotas de São Paulo Ela me liga e fala que quer voltar Aí eu tive que falar para essa filha da puta a fila anda, a catraca gira Se o saudade, vai pro final da fila A fila anda, a catraca gira Se o saudade, vai pro final da fila Casei, fiquei duro Aê, Não quero, não quero, não quero Não quero mais casamento, meu Solteira é solteira que é a vantagem Nós dormi na putaria e acorda na sacanagem Dorme na putaria e na a coda na putaria e na sacanagem tu, tu terminou comigo achando que eu ia chorar Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Tu se fodeu sua amiga quer me dar Tu se fodeu sua amiga quer me dar Tu se, se fodeu sua amiga quer me dar Depois de oito meses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 a fila anda, a catraca gira. Se sente saudade, vai pro final da fila. A fila anda, a catraca gira. Se sente saudade, vai pro final da fila.